Szöntömnöket, Bányai Géza vagyok. Ma három témánk lesz. Tegnap volt Ráma Navami, vagyis Ráma Chandra megjelenési napja. Nagyon jeles ünnep Indiában. Erről később majd egy kicsit bővebb is fogok beszélni. Gulyás Ildikóval készítettem egy rövid riportot. Ezzel kapcsolatban ezt fogjuk meghallgatni majd. És majd még néhány szót beszélek Ráma Csandrál és a Ráma Jánáról. Utána négyesi Máriával fog beszélni, mert szombaton lesz a hindi nap, ami egy különleges ünnepe a hindi nyelvnek Magyarországon. Ez is érdekes, hogy ilyen van, és szép hagyománya van, és nagyon sok izgalmas programmal jelentkeznek. És a műsorunk utolsó felébe pedig Simon Vilmasa fogok beszélgetni egy jövő heti indiai koncertről, táncprogramról, ami azt hiszem, az év egyik kiemelkedő eseménye lesz. Most, amíg vissza nem jövök, addig egy rámacsandrádi dicsértő éneket fog hallani bevezetésképpen. Kalindini Narayan énekelt, Ráma Ráma, ez volt a címennek a dalnak. Ez egy nagyon jellegzetes délindiai ének volt, és ma tulajdonképpen ünnepnap van Indiában rámacsantra megjelenés napja, és nem is egy ünnepre, hanem egy egész hétre, sőt kilenc napra terjed ki. Hivatalosan tegnap, vagyis szerdán volt a megjelenési napja. Ez egy nagyon érdekes dolog Indiával kapcsolatban, hogy rengeteg olyan ünnep van, amiről mi sem tudjuk képzelni, hogy mennyire régi, és mennyire nagy jelentőségű ünnep. ami mi ünnepnapjaink között természetesen vannak állami ünnepek, egy-kettő ilyen van Indiában is, mint például a Függetlenség napja, vagy Gandhi Születés napja. De a legtöbb ünnep az kifejezetten spirituális töltetű, leginkább Isten valamilyen megnyilvánulása, megjelenése, földre szállása adja az alkalmat az ünneplésre. Az egyik legnagyobb ünnep az a Krishna Jammastami, ami nyár végén szokott lenni, Krisnának a megjelenési ünnepe. Bengálban és a Vajsnabán között nagyon nagy jelentőségű Csétanyama apróbó megjelenési ünnepe, A 500 évvel ezelőtt jelent meg. Ez körülbelül egy hónappal ezelőtt volt, és szintén minden indiai szívét megdobogtatja a Ráma Chandra megjelenési ünnepe. A Ráma Csandráról ráma királyfiról, vagy az isteni rámáról mi is tudhatunk, és tulajdonképpen nagyon szerencsések vagyunk, mert Magyarországon Ö nem csak könyvben elérhető a rámajána, hanem egy jó 30 éve ezelőtt Kazimír Károly a Körszínházban egy színdarabként is megrendezte, és meglehető sikerrel ment. Igazság szerint én ezen mindig nagyon csodálkozom, hogy abban az úgynevezett kommunista időkben egy ilyen darab, amit tulajdonképpen Isten megjelenéséről szól, és nem tudom, hogy igazából ezt a szereplők és a rendező mennyire vette komolyan, vagy mennyire ö, ö, akarta nyilvánosságra hozni, ö, mégis nagy sikerrel ment egy olyan korban, ahol tulajdonképpen a vallás egyáltalán nem volt támogató dolog. De Indiában egészen más a helyzet. Először is nagyon sokféle ember él együtt, de a legtöbbjük hindú, de a a muszlimok is, és a, a hát kis számú buddhista, és aki inkább nagyobb számú, valamilyen nagyobb számú keresztények, és mindenki a saját ünnepén kívül egymás ünnepét is nagyon szívesen megülik, tisztelettel vannak. Méghozzá azért, mert nagyon világos a számunkra az, hogy Isten az egy, az abszolút az egy. És minden tulajdonképpen, ami ebben a világban megnyilvánul, akár a anyagis van, akár a spirituális oldalon, az ugyanannak az egy abszolút szemének a megnyilvánulása. Ezt az abszolút szemét nevezik Visnónak is, mindent áthatónak, és az ő egyik megnyilvánulása, megjelenési formája el Csandra. Na, ami még nagyon ő, izgalmas ezzel kapcsolatban, hogy olyan régi ünnepről van szó, ami a számunkra fölfoghatatlan, is a természet, illetve a történelm előtti korokba utal vissza. A legbarátságosabb számítások szerint is Rámacsandra az legalább 12 ezer évvel ezelőtt élt, de egyes számítások azt mondják, hogy inkább 120 ezer vagy még régebben élt. Ő nagyon kevés konkrét régészeti lelet van, ami ezt bizonyítani tudja, de egy nagyon lényeges, mégis felfedezhető, és ezt nemrég az űrből fedezték föl, mint tudjuk, a leírja, hogy hogyan jutottak el Hanumán vezetésével, a majom király vezetésével, Ráma Csandra seregei sílankára, cellonra hogy ott a gonosz Rávanát megbüntessék, és visszaszerezzék Szitát, Rámának a kedvesét, akit Rávana elrabolt. És ez már a régebbi korokban is egy sziget volt Ceylon. Az űrből elemben látható, hogy a szárazföldöt és a szigetet egy, egy egyenes vonalú gát köti össze, ami ma a víz alatt található. A a pedig arról szól, hogy egy hidat építettek, a szárazföld, india, csücske és uh, sílanka között, és ezen a hídon uh, keltek át a harcosok, és így hódították meg uh, sílankát. Hát ez több mint érdekes és izgalmasabb bizonyítéka egy olyan kornak, amiről tulajdonképpen csak az írások emlékeznek meg, illetve egy egész nép évezredek óta megünnepli rámacsandra megjelenését. Tegnap beszélgettem Gujás Ildikóval, barátnőm, táncos nővel, művésznővel, aki jó néhány éven át tanult Madrasban, Indiában, Dél-Indiában. És az ő művészetében is nagyon nagy jelentősége van rámacsandrának. Ez a beszélgetésből is ki fog tűnni. Hallgassuk most meg ezt. Ma szerda van, amikor veled beszélgetek a mai nap ráma navami napja, vagyis ráma Csandra megjelenési napja, és az Indiában egy nagyon jelentős ünnep. Én emlékszem, hogy te a Ráma Csandrál és a Rámeánáról ezzel kapcsolatban nagyon szépen emlékeztél, mert amikor közös klubprogramot csináltunk, úgy éreztem, hogy a te tánztanulmányaithoz is valakmiképpen ez sokkal szorosabban kötődött, mint ahogy egy átlegemben nélkül tapasztalható. Valóban mondjuk egy táncos életében ráma nagyon dominánsan jelen van. Krishna is ugye, mint Viszlónak egy másik aláeszállása talán még dominánsabban, de, de rám azért nagyon fontos az indiaiak számára, vagy a táncosok számára, mert ő maga, magának a darmának, a, az isteni törvényszerű igazságosságnak, vagy a világ fenntartásának, a világ fenntartásának a, a megszemélyesítője és megjelenítője, és nagyon tisztelik Dél-Indiába, szerintem egész Indiában, és ezért a rám mindig is egy örök téma, és rám a csandra mindig is, vagy személye mindig is egy példa mindenki számára, Azért egy példa, mert ő testesíti meg a tökéletes férjet, a tökéletes fiút és a tökéletes uralkodót királyt, és ezért India szerte, be, de ugye ennek főleg Dél-Indiában tapasztaltam nagy hagyományát, hogy különböző vitákat rendeznek, vagy hát nem is, nem is viták, hanem ilyen beszélgetéseket, előadásokat magáról, a Rámajánáról, vagy a Rámajánának egy bizonyos részéről. Ez táncban egyébként pont így nap, amikor úgy jelenik meg, hogy ennek egy olyan hagyománya indult el a kalácsétran, ugye, ami egy, egy fontos táncintézmény a madraszba, ami a tánc drámáiról híres, hogy ilyenkor nap, amikor kilenc napon át a Rámájánát adják elő minden este. Tehát minden este mondjuk három órán keresztül a Rámájánát egyes részeit adják elő táncban. És hát persze csordultig van a nézőtér ilyenkor, és, és mindenki szívja magába. Ez egy évtizedes hagyomány már, és, és mégis mindenki megnézi. Ezen kívül ugye a szóló tánc repertoárba is beilleszkedett a Rámával, Rámacsandrával kapcsolatos, vagy az őt leíró, vagy az ő történetét, vagy a Rámáján leíró koreográfiák, és dalok, és darabok és egy szép számmal én is tanultam többet is, pont ugye a klub délutánunkon ezzel kapcsolatban is egy rámaslókát elemeztem, és, és egy pici kis részletet egy koreográfiából próbáltam elmagyarázni, hogy akár maguk a mozdulatok, a pózok, a pozíciók, az egyes tavak, ezeknek a megjelenítése hogyan jelenik meg. És hát remélem, hogy majd egyszer sikerül... Itt Magyarországon megvalósítani, ez ugye akkor is szívem vágya volt, és most is az, és az is marad, amíg meg nem valósul, vagy egyszer így rámna, amikor van egy gyönyörű darab, egy koreográfia, amit már egyszer talán sikerült eltáncolnom itt Magyarországon, ez pont a rám ajánlának egy rövidített félórás változata táncban, és hát az nagyon, nagyon székenne egyszer így ünnepelni rámna, amit itthon Ráma Csandra, az indelyek számára egyértelműen Isten. Igen. Hogyan hasonlítanád össze azt a vallásosságot, ami Rámához kötődik, azzal a vallásossággal, amit itt mi nyugaton próbálunk gyakorolni, keresztény alapokon? Uh -huh. Különösen, hogy Istent nem is egy, hanem több formában is imádják, hisz szita és ráma, mint isteni pár, már eleve két személy, majd ha laksmont is veszed, akkor az már három, és ez mind ugyanannak az isteni egynek az egy arculata vagy kiáradása, vagy formája. Tulajdonképpen, a, ami nagyon nehéz egy egy európai, vagy egy nyugati ember számára, ő, ő, ő egy talán inkább egy messebeli figurának tartja rámát, vagy vagy egy arámaján a hősének, aki egy fiktív személy, az indiaiak, vagy az indiai filozófia és hagyomány szerint tulajdonképpen három síkon létezik rám. Az egyik sík az, hogy ő egy történelmi személy, ugyanúgy történelmi személy, mint ahogy, ahogy mi elfogadjuk, vagy mondjuk a keresztények elfogadják Jézust egy történelmi személynek és Istennek is, vagy vagy bármilyen történelmi, vagy egy királyt, mondjuk Mátyás királyt mi elfogadjuk, hogy létező történelmi személy volt. Tehát egyfelől ő egy, ő egy valós történelmi személy, tehát elfogadják Rámáci, tehát Laksmanát, mint létező embert. A második síkja az az, hogy ő Isten, tehát hogy ő Vishnu Istennek a az alászállása, tehát az ő megjelenése, az ő földi megjelenése. És mint ilyen, ő az, aki abban a nehéz helyzetben, ami a, a földön volt, mégis megtartotta a darmát, azaz a, a törvényt, az igazságosságát, és egy példát mutatott arra, hogy hogyan kell törvényt követve élni. A harmadik síkja pedig az magának az egész rám aján a történetnek és ráma szerepének, hogy tulajdonképpen valahol belül mindenkiben egy rámajának játszódik, mindenkiben egy, egy ráma lakozik, aki, aki végigjárja az életében, és a hát mondjuk így spirituális fejlődésében azt az utat, amit végig járt. Tehát mindig vannak ellenfelei és ellenségei, vagy olyan erők, amelyeket le kell küzdenie, akár ezek saját magában levő erők, mindig vannak olyanok, akik mellette vannak és segítők, és mindig az a cél, hogy ezeken átjutva, nehézségeken átjutva, megtartva a, a szabályosságot, a törvényt, a, a törvényességet eljussunk egy, egy spirituálisan magasabb vagy a tökéletes fokra. Tehát... Pontosan ezért Indiában én úgy gondolom, hogy minden indiai, hanem is ennyire mélyen, de elfogadja is, és megéli ezt mindenki a maga szintjén is. Minden egyes alkalommal, amikor trámához imádkozik, vagy egy visnu templomba megy, ahol rámalva, tehát és imádhatja, akkor azokat mindig újraéli egy magasabb fokon. Igen. Talán még az egy érdekes dolog, hogy a, a, a dél-indiai a karmatik klasszikus zenének az egyik, hát nem az egyik, hanem a legnagyobb alakja, aki egy Szent volt, Tiagarelja. A szent Szentnek tartják őt. Az ő ugye minden dél zeneköltőnek volt egy, volt egy Isten, aki, aki, akinek az összes dalt, amit ő komponált azt felajánlott, és, és Teágarágyának a, a kiválasztottja az rámacsandra volt, és több ezer dalt kritik komponált róla az ő történetéről, az ő tiszteletéről, a legmélyebb tartalma, tartalommal, tehát talán ez is mutatja, hogy hogy mennyire jelen van ráma is ráma csandra a déli déli indiai emberek életében. Mind a mai napig, hogyha valaki elmegy egy karnatik zenei koncertre, vehetjük úgy, hogy szinte minden nap van valahol valamilyen karnatik zenei koncert, vagy valaki tanul karnatik zenét, akkor az az kikerülhetetlen, tehát a a Rütik azok a az alap tananyaként vagy alap, ő, alak, alak, alapként szerepelnek a koncerteken, tehát minden nap akár valaki találkozhat ezekkel a, a kritikkel és ezekkel a szövegekkel, amelyek egyébként gyönyörű szövegek, telugú szövegek, és, és érdemes ezeken is, ö, mindegyiknek, egy, egy, akár egy dalnak is olyan hihetetlen filozófiai mélysége van, hogy órákat lehetne rajta beszélgetni. Ha valakinek olyan kérdése volna, hogy ő meg szeretne ismerkedni Ráma Jánával, Ráma Csondával. Te mit javasolsz neki, hogy hol, hogy kezdje el? Én nekem nagyon nagy élmény volt, én kétszer is olvastam a Ráma Jánát, egyszer az India még mielőtt kimentem volna Indiával, és utána, amikor hazajöttem Indiából, és aztán aztán ugye mindig az ember találkozik egy-egy epizóddal a Ráma a történetből. És nekem mindannyiszor hatalmas élmény volt. Én más, másoktól azt hallottam, hogy hogy van egy, van egy rám aján a film, amit Amerikába levetítettek egy teljesen laikus közönségnek, és mindenki döbbenten ült utána a székbe, tehát nem mozdultak, akkor a hatással volt rájuk a film. Én úgy gondolom, hogy mindenkire másképp fogná meg ugyanaz a dolog, tehát el tudom ki, hogy valakire tényleg ilyen hatással van, mondjuk egy, egy, egy jó film, amit a Rámajánáról készítettek. Van, akinek lehet, hogy egy, egy tényleg, egy, egy vaskosabb könyv az, amit a ad annak egy tényleg részletes leírása az, ami, ami amit ő megfogna van, akinek lehet, hogy csak egy rövid, éppen a, a fő vonalat átfogó, rövid, rövidre zárt történet az, ami neki többet mondana, van, akinek mondjuk pedig csak esetleg elég egy rövid történet, és elég mondjuk csak magára azokra ábrázolásokra tekinteni, ahogy rámát tipikusan látjuk, tehát ahogy hordja a kezében az íjat, és a nyilat mellette szétel, mellette laksmana alában lábánál térd hanumán, hanomán, tehát hogy, hogy van, akinek mondjuk már ez is elég ahhoz, hogy hogy ezek felé, a vagy hát megnyíljon rá a Csandra felé, de ö, úgy gondolom, hogy mindenképpen egy, egy hogy hihetetlenül nyitott és nyugodt, ő, ő szívvel és lelki állapotban ö, lehetne még inkább befogadni őt. És én biztos vagyok benne, hogy, hogy, hogy mindenki befogadja őt tehát. Aki egyszer ezért ezeket a történeteket, vagy akár csak egy történetet is hall, akkor abban elindít egy olyan folyamatot, ami biztos, hogy csak egy-egy jó irányba tereli. Köszönöm szépen, Golyás volt hallottuk a Ráma Csandráról, és téged elengedünk, mert holnap egy külföldi hútra készülsz, és örülünk, hogy elmondtad ezeket nekünk. Amikor én Indiában jártam, akkor ebben az időszakban egy nagyon érdekes tánc és színházi performance láthattam, láthattam, méghozzá egy egész héten keresztül. Minden éjszaka azt hallottam van, ahol voltam ebben a kis faluban, ami egyébként Krisztának a szentfalva, de minden nap énekelték a Sitaram, Sitaram, Jai, Sitaram mantrát, és egy távoli helyről pedig érdekes gitárzene szólt, elektronikus gitár, indiai rágákat játszott, és énekeltek. És kibortortkáltam egyszer este 11-kor, hogy megnézzem, hogy mi történik, és a város elég kihaltnak tűnt. És ahogy kimentem, és a, a elértem a főtérhez, akkor ott láttam, hogy egy hatalmas sátor van ö, fölállítva. És ugyan az utcán nem nagyon sok ember jár, de a sátor alatt ült legalább 500 ember csöndben. És egész este, estétől egészen reggelig a rám figyelték, ahogy a színészek eljátszották, ahogy a zenészek... Ö, Elénekelték a rámajánát, és mindenki nagy ö, figyelemmel részt vett ezen a ö, színházi előadáson. Egy kicsit azt mondtam, hogy kerestem a szót, hogy van egy színház, volt vagy nem színház. Igazából én szerintem ez, ez a keveréke a színháznak és valamilyen spirituális ö, eseménynek, egy, mintha egy templom költözött volna oda, is az emberek. Úgy figyelték az eseményeket a színpadon, hogy a mi urunk Rámacsandra hogyan jelenik meg, és mit csinál. És egyfajta vallásos figyelemmel és révürettel nézték a darabot. Ami, mint említettem, elkem ugye megütötte a fülemet, és furcsa volt, hogy az egyik zenész az egy elektronikus gitáron játszott, ami egyáltalán nem tűnt nagyon indiainak akkor, de a stílus és a a, a, a hangot, az teljesen ö, eredeti indiai ö, hangként hallottam vissza. Ez jellemző az indiaiakra, hogy bármilyen eszköz is van, bármilyen modern eszköz is legyen, ők azt nagyon szívesen alkalmazzák, szinte azonnal ö, használatba veszik, és ö, mindjárt a saját kultúrájukba megtalálja a helyét. Nem gondolják azt, hogy azért, mert valami modern, azért egy ősi üzenetet, egy, nem is ősi, igazából egy örök üzenetet, hisz a, a, a, azt a kultúrát, ezt a hindu kultúrát igazából szanátan a darmának nevezik, az örök törvény vallásának, tehát nem is annyira ősi, mint inkább egy, egy eredeti, abszolút spirituális ö, ö, hozzáállás az, amit szeretnének ö, megmutatni, átélni, megtanulni, elérni. Most pedig Hallgassunk meg Tságarácsától, akit Gulyás Ildikó is említett, egy Kritit. Maharács a Purám énekel. Szeresze számadának, védelem, de csatúr le Szeresze számadának, védelem, de csatúr sham dana veda dandachura sarasaha dana veda dandachura sarasaha dana veda dandachura sarasaha dana veda dandachura sarasaha dana veda dandachura sarasaha Prehrova ve sarasamanan, Param Shambhavagresa runda nusu, Param Shambhavagresa runda nusu, Param Param Jó, We'll be Dalal do ba Balgidi me kidam ma dalan dohaaga, Balgidi tibi, sadamoga na kesi rang rang daruni rang daruni rang hat mujhe jeev di jagaraj mooda hat mujhe jeev di dana Da. Umme gene mirend Önök az Édes Indiát, az Indiai Kultúra Heti Magazinját hallják a Civil Rádióban. A telefonnál pedig doktor Négyesi Mária. Halló Mária! Halló, jó estét kívánok mindenkinek, az összes hallgatónak is. Csókolom! Uh, ugye egy óráról hívtam ki, egy percet erről is beszéljen, még mielőtt rátérünk a Hindi Napra, mert amikor a múltkor itt volt, akkor uh, ígéretet tett arra, hogy néha-néha elmondja ezt a csütörtöki programot. Tehát most Igen, vagyunk olyan popátlanok, hogy a közben hívjuk. Igen, a, a, a csütörtöki program az ugye a, mindig 6 órakor kezdődik, előtte öttől hatig van egy hindi óra, és mögötte is van egy hindi óra, de ami közérdeklődésre tarthat most számot, az valószínűleg az előadás az indiai kultúráról. A, gyorsan elmondanám, hogy a, a, áprilisban milyen előadásokat fogunk hallgatni. A, április elsőjén nagyon izgalmas a cím, Pálinka koponyacsészéből a kapálikák tantrikus rituáléi. Ez egy nagyon izgi dolog, ugye, mert mindenki ismeri ezeket a csodálatosan kinéző szent embereket, eh, eh, akik koponyacsészével járnak, és úgy tűnik, hogy pálinkát fogyasztanak ebből. Az előadó az Krisztián Ferstő, egy eh, negyedéves indológus hallgató, aki Bécsben tanul, de pillanatnyilag nálunk van Erasmus -e cserep program alapján, tehát ez az ő előadása lesz. Majd eh, 8-án. Váráhi és barátnői a vadmalat istenő aspektusain, no, ez is nagyon izgalmas hangzik. Ki gondolná, hogy van vadmalat istennő is Indiában? Ezt az előadást Csúcs Veronika indológus hallgató fogja tartani. Majd a 15-én egy földrajzi kiránduláson veszünk részt, dr. Wilhelm Zoltán. A Pécsi Tudományegyetem Földrajzi Intézetének a, az egyik tanszékvezetője fog előadást tartani, India az óceántól a Himalájáig, és természetesen mindegyik előadást ö, ö, nagyon sok kép is ö, kísér. Azután a ö, hátra levő időben pedig valószínűleg külföldiek ö, jönnek hozzánk, indiai előadók, ö, akik részint angolul, részint hindi tartják ugyan meg a eladásaikat, de ez természetesen mindegyik uh, tolmácsolás kíséri, úgyhogy bárki bejöhet és hallgathatja. Tehát ez van csütörtökönként, és ez van az Elte épületében, a pontosan hol? Elte, múzeumkörót 4 per B, mind Béla épület, és a 2.17-es teremben. Tehát csütörtökönként 5 órától, és most 6 órától, de mert előtte van a óra, meg utána a óra. Igen. És most még néhány szót beszélni arra nagyon fontos eseményről, hogy a hindi nap lesz megint, 27-én Szombaton, majd a részleteket elmondom a beszélgetés után, hogy hogy találnak oda. De magáról a programról, meg az eseményről kérem, hogy beszéljen, hiszen a főszervezője. Igen, hát itt közben kijöttek egy óráról a szomszédteremben, remélem nem hallatszik nagyon be. Tehát minden évben megszoktuk ünnepelni a hindi nyelvnek a világnapját. Ez hivatalosan ugyan januárban van de technikai szempontok miatt mi inkább márciusban szoktuk megtartani, vagyis most szombaton, és ilyenkor megemlékezünk arról, hogy a hindi egy igazi világnyelv, amelyet ugye a, akár merre megyünk Afrikától, Amerikáig, tehát nem csak Ázsiában, vagy Európában, mert tényleg mindenfelé beszélik. És ezen a január 10. világnapon megfoktak erről a nyelvről nagyon sok felé emlékezni januárban ugye pont egy, ennek kapcsán járhattam Mauritiusban, ahol szintén tartottak egy nagy ünnepséget. A mi ünnepségünk is erre vonatkozóan történik. Egy, az indiai nagykövet úr fogja ezt megnyitni. Néhány szóval beszélünk az ünnep jelentőségéről, és utána jön az igazi része a programnak, a hivatalosságok után tudnék mindenki, akit tanul, hindi, ül, az valami ilyen aprósággal uh, színpadra fog lépni, uh, lesz uh, kő, uh, versek felolvasása, azután lesz egy kis ének, lesz egy kis tánc, uh, uh, lesz uh, egy kaligráfia verseny, amiből bárki beszállhat, aki még életében nem írt dévanágari írással az is és egy eszéppályázatot hirdettünk, annak lesz az eredményhirdetése, és az eseménynek a csúcspontja az a szokásos színdarab. A színdarab azt jelenti, hogy hindi nyelven a diákok bemutatnak egy jelenetet. Ez alkalommal az lesz az érdekessége, hogy Molnár Ferenc pároccai fiúk című munkájából lesz egy uh -huh. kis jelenet. Na izgalmas, a... ki fordította indire? Uh, Trabút Kumár Sarmá, aki az egyetemünkön uh, uh, vendégprofesszorként oktat Hindit, és meséltünk neki erről a könyvről, és olyan nagy kedve kerekedett, hogy ő lefordította Hindire a teljes pál utcai fiúkat, és erre az ünnepre írt egy pici jelenetet a regényből. A egyre legviselő dolgait láthatjuk, meglepő módon hindi nyelven. Köszönöm szépen. Magát vissza kell engedjük az órára, mert ugye csak ki libbent a hindi óráról. Gondolom valami feladatot adott a diákoknak. Úgyhogy köszönjük szépen, és én majd itt elmondom, hogy hogyan találnak oda a Módi Jigman gimnáziumban négyes imáliát hallották. Nagyon szépen köszönöm. Viszontálásra. A hindi nap... 27 25. -én szombaton 3 órakor fog kezdődni a Mozzsigmond gimnáziumban lesz a rendezvény, aminek a címe Törökvészi út 48 54 és itt írja az ismertető, hogy még teja és harapnivaló is lesz, tehát nem kell megijedni attól, hogy azt a néhány órát szomja fogják tölteni. És talán még egy megjegyzés, hogy ré nagykövet, aki az utóbbi négy évben itt volt Magyarországon, és mindenki nagyon megszerette őt is, és édesanyját is, akivel ide költöztek. Ez az utolsó egyik esemény mielőtt új állomás helyre indulna. Ez volt tehát a hindi nap március 25. szombat 15 óra, és akkor nem sokára pedig Simon Vilmossal beszélgetünk egy különleges színházi eseményről, addig pedig megint Ráma Csandráról hallgassunk éneket. Én mi Rama, Br bashama su tudanu chu udashara tudu titudanu chu shukri mudu tudanu su udashara tudu titudanu chu shukri mudu And when Michael yeah a telefonnál Simon Vilmos. Halló, Vilmos! Jó estét kívánok! Egy uh, izgalmas esemény lesz nem sokára, aminek te az egyik szervezője vagy, létszíves uh, beszélj erről egy kicsit többet most. Március 29-én hétfőn látjuk vendégül Budapesten a Mamatasankár Dance Company táncfársulatot. Annyit kell tudni a Mamata Sankar hogy először érkeznek Magyarországra, és ők a, ugye a hírneves Ravi Shankar, ami szerintem szinte mindenki ismeri meg Magyarországon is a nevét, egy nagyon zseniális és izgalmas hitárművész. Az ő családjából származó Shankar Sarjú is. Ő igazából unokka húgaham a Ravi Shankarnak, apukáj volt Udai Shankar, aki a, vagy igazából a nyugati világgal megismertette az indiai táncfilust és ő volt az, aki folytatta ezt a tradíciót, és most egy 14 fős tánctársulattal érkezik, akik úgymond ezt a stílus táncek, amit édesapja honosított meg, illetve kortárs indiai táncot is be fognak mutatni nekünk. Van ennek egy külön neve, ennek a társstílusnak? E, igazából nincs, ugye amikor Uda és erre szerettem a nyugat bemutatni, akkor ő nem a klasszikus indiai táncokat mutatta be, hanem egy kicsit ezeket átdolgozta, fogyaszthatóbbá, tette úgymond, vagy új elemeket vitt bele. Ezáltal az ő nevéhez, Udai Sánkárhoz köthető a stílus. Egy ideig bele is telett, még Indiában ezt elfogadták, mint egy úgymond egyenrangú tánstílust. Manapság már teljes mértékben de ezt a rendezvényt is az Indiai Nagykövetség támogatja, illetve az Indiai Állami Szervek is segítenek a megszervezésében. Úgyhogy most már egy úgymond egyenértékű stílus, a második rész az, az első 45 perc az erről fog szólni, a második 45 perc a tánc előadásnak, az pedig egy indiai kortás tánc dráma lesz, hmm. ami meg már közelebb áll úgymond a kortás Hm, Ez rendkívül érdekes, ugye, mert mi eddig csak a, a klasszikus táncokkal találkoztunk, és én ugyan sokszor pedzettem, kérdeztem a, a táncosainkat, mert azért már jó pár kitűnő táncművész szóval a magyar is, aki az idei klasszikus táncokat elsajátította, hogy hát mennyire lehet ezt átültetni a modern színházi nyelvezetre. Te láttad-e már ezeket a táncokat? Van-e erről betapasztalatod bővebb? Személyesen még ugye nem volt alkalményel, hogy először vannak Magyarországon, sőt Európában is igen, ritkán szoktak jönni. Most egy nagyobb turné keretében érkeznek, ugye Zágrábban kezdtek, utána Bécs, Madrid, Róma, és ezek után érkeznek Budapest lesz a, a turnének az utolsó állomása. De nem volt még személyesen alkalményel, én ezt igazából videókon láttam, ott számomra nagyon izgalmasnak tűnt, mert ugye, ahogy az előbb is elmondta, hogy általában a klasszikus indiai táncstílusokat ismerjük, és azoknak vannak művelői itt honnon nálunk is. Ö, egy kicsit valami új szint próbáltunk hozni az indiai kultúra bemutatásában, ilyen stílusú tánc még nem volt Magyarországban. Te is jártál többször Indiába, ugye? Igen. Most csak igazán tulajdonképpen tudatlanul kérdezlek meg, lehet, hogy nem fogsz tudni rá válaszolni. Legtöbbször, amikor elmegyünk Indiába, a régi dolgokat keressük, mert nekünk az az igazi unikum. Az, az jelenti, az újdonságot, ami ott ősi és régi. De találkoztál te olyasmivel, mint a modern színház, vagy pedig az európai színházhoz hasonló színház? Mert tulajdonképpen most így visszagondolok, én nem tudok olyanról, hogy Delhi nemzeti színház, vagy indiai nemzeti színház. Sajnos ebben a kérdéskörben, amikor Indiában utaztam, azért én nem Delhi-ben nem jártam, és inkább azt mondom, hogy vidéken voltam, kisebb helken voltam, inkább olyan helken voltam, ahol meg fontos vallási központok, vagy ilyen művészet szempontjából úgymond kimagasló helyek. Nem volt alkalm igazából soha kortás indiai művészet. Amivel kortársra találkoztam, hogy az indiai népi művészet ez a banglatánctól a különböző manapság népszerű indiai művészeti ágak. Nem volt alkalmas, sohasem lát, úgymond kortás, kortás, kortás indiai táncot. De az előbb is elmondta, ugye, hogy amikor indiában megyünk, mindig azt keresjük ami a a régi lelke, úgymond kezdve a joga, az a júrvéda. és sajnos ez egy kicsit el is ment abba az irányba, hogy, hogy el, úgymond elüzleti is Sokszor már nekünk egy illúziót próbálnak ott eladni, de ha szerintem valaki a felület alá a par, és is ott jobban utána néz, és, és jobban megérdes, jobban utána megy, akkor nagyon csodálatos dolgokat lehet találni, és már erről beszélgettünk is egy korábbi korábbi, korábbi ö, ö, beszélés során, ugye, hogy hogy ö, szerintem annak, hogy India változik és modernizálódik, szerintem az régi indiai értékek, amik már a védákba is bekerültek, ezek meg fognak maradni. Ez mindig is egy szűk rétegnek volt, úgymond a privilégium ezeket megismerje. Ez továbbra is úgy fog maradni, de nem fog kihalni. És szerintem az, hogy létezik egy világháló, hogy létezik egy olyan lehetőség, hogy most Magyarország, hogy hétfőn Magyarországon lépnek fel a tália színházban, ez lehetővé teszi, hogy, e hogy ez terjedjen és egyre inkább erőre kapjon. Nem hiszem, hogy ez el fog tűnni. A múltkor, amikor mit beszélgettünk veled, akkor említettétek Royal hogy ti több indiai programot is szeretnétek hozni. Lehet-e már erről beszélni, hogy mi lesz a következő? Igazából ugye a célunk az, hogy beindítsunk egy indiai sorozatot. Ez nem csak tánca vonatkozik, hanem ismert indiai zenészekre, akár színházakra, akár bármi egyéb. Ennek volt egy első állomás, hogy hosszabb ide szervezük az India Fesztivált, úgyhogy több állomása is volt, eh, ahol nem csak úgymond klasszikus táncott be, hanem például bollywoodi eh, filmeket is, indiai gasztronómiát is. Ezt folytatni szeretnénk az India fesztiválokat, de ez mellett még egy olyan estet is szeretnénk létrehozni, ahol tényleg indiai úgymond topprodukciók jelennek meg. Eh, nem tudok, a következő lépésnél nem, nem látom előre, de mindenképpen olyan nevet szeretnénk elhozni, aki tényleg.. Tényleg nem is, hogy minőség, hanem kimagasló a minőség, vagyis nagyon komoly háttére rendelkezik, és nagyon komoly szinten műveli azt a művészetet, vagy azt a, azt a úgymond kulturális értéket, amit bemutat nekünk. Uh -huh. uh, jegyeket lehet-e még kapni? Uh -huh. uh, lehet még kapni. Uh, jegyek már elővételben egy kb. Egy három hete uh, indultak, és hát elég nagy az érdeklődés, viszont vannak még jegyek. Ezt az intertiket hálózatában lehet megvásárolni, akár az intertiket eladóhelyén, akár interneten is, illetve a személyesen, a jegypénztárnál, és hát ugye este 8-kor indul, még először lehet jegyetveni, úgyhogy aki, aki szeretné a végélőbe látni és hallani őket, az egy jó alkalom. mert Hát azért ilyen kicsi a valószínűség, hogy egy ilyen társulat a következőt, vagy a évben Magyarországgal látogat. Tehát március 29-én, hétfőn, 8 órakor a a színházban, mamatosan Kar Tánc Company. Így Vilmos, köszönöm szépen a beszámolót. és. Én is köszönöm. A... Aki pedig érdekel, azt... Biztatunk, hogy menjen el, mert különleges alkalom, valóban nem sokszor ismétlődik ez.